Оля, по-дитячому, терше обличчя кулаком, почала приходити до тями. «Ні, я не встигла народити». «Співчуваю», – стандартно бовкнула Марина. «А що ти, власне, хочеш від мене?» Того дня, коли Ясика вбили, він сказав друзям, що збирається зустрітися з тобою і позичити гроші, – пояснила Ольга. «Позичити гроші в мене? Маячня якась?» Вона впевнено хитнула головою. «Ми не були з ним так знайомі, щоб він просив у мене в борг. Та в нього, як я пам'ятаю, не було проблем з баблом». «Ну, наскільки я зрозуміли, він збирався позичити не в тебе особисто, – поспішила пояснити Оля, – а в когось із твоїх родичів». Ти його з кимось познайомила? З кимось, хто пообіцяв йому під відсотки, чи на яких там, я не знаю, умовах, 20-30 тисяч доларів? Ти що хвора на голову? – скривилася Барменш. Якщо за місяць більше 150 баксів заробляє, то вважається за щастя. А ти кажеш 20-30 штук баксів. Оля розгубилася. Жінка, яка б могла позичити 20 тисяч доларів, навряд чи стояла б за стійкою в бару. А твої родичі чи знайомі? Може, хтось із них дає борг під відсотки? У мене єдиний родич, мій син, якому 6 років і більше 10 гривень, він у руці не тримав. І друзі в мене така сама голота, як я, ледве кінці з кінцями зводять. Взагалі, що ти за чортівню тут верзеш? Якщо вся ця дурня лише заради того, щоб дізнатися, чи не спала я з твоїм чоловіком, то ще раз повторюю, ми з ним навіть не зустрічалися за межами ковбоя. А тут сама бачиш, місця для інтимних побачень обмаль. Марина опустила очі долу. І Оля збагнула, ця жінка мала певні ілюзії стосовно її чоловіка. Можливо, навіть встигла в нього закохатись і в глибині душі вірила, що він таки виявиться довгоочікуваним Ромео. Ревнощі, які до того її точили, враз розвіялися. І вона відчувала, що чомусь вірить цій дівчині. І почала гаряче виправдовуватися. «Не подумай, що я божевільна». Мій чоловік останнім часом перед своєю смертю носив на грудях вашу з ним фотографію з дивним написом «Ясик та Марина на порозі тісного знайомства». І на всі запитання відповідав, що ти, вибач, його золоте тилля і допоможеш йому знайти гроші, яких йому не вистачало, аби розпочати новий бізнес. «Дурний той, хто тобі це сказав», – відрувала Марина. Я ж кажу, у мене ні родичів, ні крутих друзів, тільки син. Тобі набрехали, я, звичайно, мати-одиначка, яка ледве утримує себе і дитину, і я не трагалася з твоїм чоловіком. Злегка фліртувала, це було, але в моєму собачому житті небагато радощів і квітів мені вже давно ніхто не дарував. Та і тривало все це якихось кілька тижнів. Тямивши, що подальша розмова не дасть нічого нового, Оля незграбно заспокоїла дівчину і, перепрошуючи, повернулася в зал. Марина вийшла відразу за нею і занепокоєно дивилася її услід. слід. Оля так поспішала вшитися з бару, що, прямуючи до виходу, перевернула порожній стілець і прийшла до тями вже в метро, не пам'ятаючи, як до нього дісталась. Жанна з апетитом наминала зготовлений Тамарою Борисівною пиріг і водночас допитувала Олю. Та ти дозвонила Максові? Так, домовилася зустрітися осьомій на лівобережні. Жанна поклала собі на тарілку третій шматок пирога, і Оля вкотре здивувалась, як їй вдається зберігати фігуру. Те, що вони так швидко запропонували зустріч, непогано.